اته شو کيته قانون اته نمبر باب د ریاض الصالحين باب الورع باب د په بیان دا پريزګاره کې اپ پري خودلو د شبهاتو کې پري خودلو د شبهاتو کې او پیته باب دې اته شپې ته او حديث نمبر نا شروقو 588 25 واه اته نمبر حديث اولایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتحسبونه حینا وهو عند الله عظیم تدې پاول کې یو آیت د ورورې او بیا احادیثو وروکې غمان کوي تاسو پر دې خبره د معمول وینا وهو عند الله عظیم اور خبر اپنی زلہ دیر لویا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بدنامول دالو گناوا اگر چ تاسو په معمولی خیال کوئ خو ګنا لویا ان ربکہ لبلم اسم نیکان حق پرس بدنامول بیزایا نو د لوی ګنازه خلق ته هم مامولې ښکاری خدا لوی ګنازه عظيمه ګنازه ان رب کا لبلمن صاد پیشه کړب ستا پاغا ها د په انتظار کا کې لبلمن صاد پاغا زيد کتلو کې دې يا پیشه کا رب ستا لبلمر نگرانی که استا لبل میسات پزیده کتلو گیل ار شیع اغا تا معلوم اوک کارا رئی اس پده احادیث روڑی چه ده مشتبیحات و نمزان بچکوا حرام و نخوب همزان بچکی و چه پا کم سی اشتبار آلد آغین اب همزان بچکی وان النومان بین بشیر رضی اللہ تعالی عنو ما قالا ہوئی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادنی بی علیه صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی ان الحلال بینن و ان الحرام بینن بشکا حلال اخکار دی او حرام اخکار دی ار یو شیعن اخکار دی قرآن اخکار کرے احادیث اخکار کرے دی و بین او ما مشتبیاتون عدل دوالو ترمیانزا هغه مشتبیات دي لا یعلم هن کسیرا من الناسا چ نه پي نه پي جني اغي خلکو نام مشتبهات دا سي سيزونو دي چې خلک داغي سيزونو کې په شک کې دي چې دا حلال دي که دا حرام شک ځان موږ ورزو وا منه تقشوبات چاچ ځان بچ کوو او شبعات او سيزونو نا شک کې دي چې دا حلال دي او کدا حرام دي خو رم کو نو کړم نو استبرعا لدینی و ارزهی نو بچک دا خپل دین او خپل عزتا حفاظت ایو که دا خپل دین او د خپل عزتا چاچه چا د شبهات و نزان بچکا نو خپل دین او خپل عزت بچکا ولی کده دا سیزو خوی چده خوی شک که او هغه د خلقو په نزبان خنی خالی گوی گور سی دا سیزو نیو خالا دا دل رواو ن خپل ځان پچ او دیپچ نهکه پل زت پچ نه کو ومن وقع في ش اوواسو چواقعېشه پریوتې د ه شو په شو کې وقعفل حرامه نوواقع ب شي په حراو کې سوچ شاتو کې ځان اخ کوې نو په حراو کې بهخته شي کارلا یاره حول حما شان دغ را دی د یو شپون یار د سره ګړې ساروی حول الحما چا دغه فصل نه چا خلقو ته انګر کړی دی شپول کلی دی پوله نو نودارغې پټې د پولی سره خواخوا کې ساارويمه سره وه سې نه چې د پولی د به سااروي روواړي او هغه فصل به اوخوري پوژې نو دا حرامو سرهخوا خوا کې کېږمه ګې واقع به شي کې با حرامو کې دا حرامو نه ځان پکول په کارې په تهکو موا توما ځان پ دا د غ ځې ته تهمتو چې تهمت در باندې دا ځې نوغ ځې ته مده یو شکو قریبه د یارطاف چې به او سره پای کې فصل کې با زناور وسریږي قریب ده الله خبر شي ان لكل مالكين حما بيشکا د بارا د هر یو بادشاہ حما یو محفوظ دی ځکه اغه د سر د زناورو دی خو هغه محفوظ کړي یا فصل یا یو زيره چاغه محفوظ وی د بادشاہ د مشرانو یعنی اغه تتل ممنوع وی حرام وی یو بنگلا یو چمانده یو فصل له نو اغه نه خلکو چار چار پیر یو سیس چار پیره کړی لري واغه خوکه مکه گا گنی واجب بشي حرامو الا خبر سے خلکو وان نحمل الله محارم وبشکا محفوظ د الله سینه محارمو حرام داغ دی چې کم سیزونه الله حرام کړی نو حرامته نږدې مزه اے زنا حرامه نه نو دا څه قانون مکوار چې ته زنا ته ورسېږي د غلطو خلکو سره مکه نه د غلطو خلقو سيزونه مګورا د غلطو خلقو سره زم ما کینورو با هغه زنا طرف ته څه شي مایل شي دا حرام خور جو څوک نو دا حرام خور سړم کې نه و لیکه دا غسه کې نه منو پرې د سړي الله غفور رحيم دی نو سود بدرباني ووخري الاسی سود بدرباني ووخري نو هم خافه کې کی واقعیا کې بیا الا خبر شیخ الخلق نوبي عليه السلام او ان فيل جسد موزوغتن بهشکه اپ جوڅ کې یو ټوټه دا به د بدن کې یو ټوټه ضا سوله خته کله چا هغه په بدن کې هغه لګ ټوټه نوله حل جدو کلو نو شي جوسا ټولله دغ ټول بدن دا ټیک شي معمولی ټوټه د بدن ټیک نو ټولله جوسه دغه صی و ځ فسد فسد ف د او کله چې نووار اغا ټوټه په بدن کې نو نارشي فساد او نو نارشي فساد نو فسدل جسد نو خراب کی جسد کله ټوله سمانه چه اغه معموله عضو ټوټه خراب شي نو ټول بدن دا غېد او جن خراب شي اغه ټوټه صدا الا خبر شي وہی القلب او ټوټه زړه دا چې زړه صحیح روټول بدن او چې زړه شي نو ټول شي زړه ګنده چې زړه صفای نو صفا صفا خبره او چې زړه ګنده نو ګنده ګنده خبره وي په شه جب صفا نو صحیح صحی خبره جب ګنده نو غلط غلطه خبره الله دې زمنګ زړونا اولاد زمنګ زبانو نهږ مته فونهلی اتفاق کلی شي په یادې دب دی خاری او د مصرم په بدن کې یو ټوټله چې کله هغه شي نو ټول بدن صی شي او چ ټوټ کله خراب شي نو ټول بدن خراب شي ټټه د بدن سره زړه دی او ټوټه د بدن چ به مت فونی اتفاق کلی شي په د حی د بو خاار او د مصرم وروا وروا ياحو من ترقين بالفاظ متقاربه او روایت نقل کړي دي دوالو محدثين بوخاري او مسلم دي لرا نو طرقو په الفاظ نزدو نزديو بلتا الفاظ ديو او ترقي نور جدا جدا دي مقصد ده چدا نورنده دی په بار کې د انما الاعمال بالنیات یو دا حدیث هم دی یا د خپل خودلو د خواجده اسلامنا پرې خودل د هغه خبروري چې لا یعنی دی چې څه फायदा پکې نشته وعن انس رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم دی حدیث کې د پیغمبر پاک ځان بچکول د لوی تقوا ده سس نظران بچ ان انا نبی آن نبی علیہ السلام و جد تمرتن فی طریقی اموندہ نبی علیہ السلام یو قجور پلارہ کے پلارہ حضرت روانو قجور اموندہ فقالانو نبی علیہ السلام لولا انی اخافو ان تکون من صدقت لعکل تحاب کچرت زن یرده اے چې شیبه صدقه که دا یره دا سره نووي چې دا که جوری به د شوي دا که جوره به د ذکات او دصدقي ويله عقل توه او نوما به خولې وي دی ک جوری ل را خواې نهکه زدهقی جوره ورم او دا کهجوه چرته د ذکات نه ځکه ذکات پهنی بیا د سلام پاشیانوڅ هغه پندو نو معلومه ده حدیث زده چې معمولی شی بلار افروتی نو هغه استعمال کولو واستې شي خو چې دا یقین دنی ني چې دا حرامونه نه وي متفقن علی اتفاق کړي شي په دې حدیثه بوخاری او د مسلم یو بلار کی معمولی سیز ز را پورته کول او دا هغه استعمال هغه سیدي خو چې دا د خیال وی چې دا چا پټکړي نه یاد یا هغه شی ز هغه سی هغه جایز وي کې دو داغې استعمال هغه بیا جایزه کو سو کئ وعن النواس بن سامان رضی الله تعالی عنه قال اغوی نان النبي صلی الله علیه و سلم نه کوي الب ال حسن الخلق الب ال حسن الخلق والاسم ما حا کفي نفس کا نیکی چدان داخستا اخلاق دی خستا اخلاق خستا خبره دا لوی نه کیده نه په دني کې نيستا خستا اخلاق خستا روي يا بد اخلاقه بد خبره والاسم ما ها کافي نفسک او بدي اغذا والاسم او بدي گنا چواقع چې واقعا کیږي په نفسک استفل کې والاسم ما حکا فی نفس کا او گناہ اغذا چې شک غورزه تعالی داستا پزړه کې چې دا اوخرم کو نوخرم ما شک غورزه وکاره تا ایت تعالی الناس او پتګنی تا چې خبر کې پا غیبان خلک بدګنی تا د خبرو نه پا غیبان او ته پا غیبان خلک خالق خبرو بلګنی خلګنی په apoio ni rawa hu muslimo nakal kare de lada imam muslim ha ka bil ha al muhmala wal qaf to ko ne me rawa hu e taraddada fi che shak gur zai pae ki che ta pa shak کار zai che ووااب سر تبنی معبدین ررض الله تعاانو قالهوي تی تو رسول الله صله اللهی ووسلم رالم ځو نبيلی سات اوسلامته په قالان وي نهبيلی سات وسلام جي اته رالی ته تتس آلوانل برې اوته غواړې ت سوال کې تپوس کې ته د یونییکي بباره کې سره غلی او تپوس دنې کوي په باره کې کې قلتو نووي ما وااب سووي ما ووي نام او داله پیغمبر غمبال لازه د ل را غ چې تپوسو کومهځ په قاله نووي نه بیالی استفت السلام استفتېقلبهکهبر استې استفتې قبه کل بررو تپوسسوکهته د خپل زرنا دنې کوي چدا نیک دا او کو گنازه مان ته پوس مکا واخ خپل زړک یو ګور دا چدا شی ته خواله دی کو دا شی ته دی اه مت ما ان الیه النفسو هغه شی چې اطمینان حاصلې پاغي باندې زړه کم سې چې پاغه نفس اطمینان حاصلې لکه مضبوطیږي او اتمینان حاصلی اغی تزل نو دغنی کی را ایتای او کارو که پیتمینان و پا سرور و پا نو واش دغنی کی را ول اسم و ماحاکا گورا در دین پا کار سره خوشحاله شی من دادر سنکو که نا قرآنو ندی، حادیث دی، منزو ندی، وزیفی دی zikruna de دی نو da sare u kno sare mutmain shi pet minan man kar ko de prayer de kira khushali da wal isma ma hak fi nafse aw gunah pa gasa ke da acha waqiya ki fi nafse palake pa nafs ke cheda she wa mara khayo ko khalet ye da u khum ko no ye laani ہ نو چرلو د کله شک خو لري وتمنان بدتنه ملاويږي ستا په زړه کې دا فیصله ده جذابته بس وا تردد فصدري او تر اوشکي غورځي ته لړه دا فصدري په سینه کې ستا په لکه شک راځي نو دا غد گناه وا ان افتاک الناس وا افتوك پیغمبر پاکوي اگر که فتوه درکی تا د دخو د ده جوازه و افتو که او او او اغی فتوه والیستانه لکه اغی فتوه والی یا تا لفتوه درکی خود دخو خبره ندا پوشکنه ستا لکی کم یوسیز دا شیرا ولی چه داخه ده که داخه نده دا اخرم که دا اخرمه سره کې دا شک راځي نو دغه دې ځان بچ کول دا غينا دغه ګونا دغه بد دي حدیث حسن رواه احمد کړه نبی عليه السلام دې خسته جواب لوړ کو وا به سو عزت ما چې ته ما ته د نیکي بیانونو کې کمی شي کې د نبی عليه السلام مرتوي چې کمی یو شی اې دالا پیغمبره ستاپزړ کې اطمینان راولی شک او شبہ نه پیدا کوي او استاد له پاغي غی نو غینو تغنی کیرا او چه کم سیس په وجہ ستا پړ کې سراولي شک راولي تردید راولي او پریشانی راولي اطمینان په نه راځي پاغي نو تغضب دي اگر کته تخلق وی چې دا او کا دا جایز دي او اگر کته فتو خلقو توڑ کې یا غوارې د خلقونو په حدیث حسن مد داې میو في موسلله دا یم وهبي سروا بهسی محله وفت وق به بې حال سر الله اوتهالانونه هو ته زهوه جا به نه تن ل ل بي ااب بنی زیزنین چې دو د بي اابې زیې سرې کا وکړ فأتته امرأة ديشو سنكاوكلا نو رالا نيواخذة يواخذة فقالتو يتأخذ إني قد أرزعت عقبا بشك ما بيوكري حزة عقبلا والتي اواخذ لا تزوج بها ما عقبا اواخذتا چې د نکاح کړې دا غي سرا اغه لم ما پيور کړې دي او دواله غوروړو پښې ک فقال لها عقبا نو يا اخذتا عقبا ما اعلم انک ارزعتنی ولا احبرتنی زپو انیم چې بشکته پیدا کړی ما تا او تا زپو تا ما ته پیدا کړی ری اوز تا نیم خبر کله زه او ما ته خبره ما خبر املا ولا احبرتنی او تا خبر نه را کله ما ته او نه دی پېرا کړه ته زم ما رضایږي دا ته ما ته نه دی ویلي پارکه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینته سور شو ای پورپل اطمینان د پاره نبی علی سلام تزي مدینی منوره تا پس ورله سورشو او شکوبازی سورشو د اولاد نبی علی سلام تو سلام د مديني منوره تا فساله تو پوسيو کداغنا چې حضرت ما دفلانی فلاني حضرت سره نکاح کړی دا او اوس هغه فلانه حضرت علاوه غدا خبره کوي چې ما تاسو دوانو تا پیدر کړی دي او زه سوک ماغه سنګه کړل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نووي نبي عليه الصلاه والسلام كيفا وقد قيلہ څنګه او دا ویلی شیویری كيفا څنګه او کہ وقد قيلہ پتا کې ویلی شیویری نکيفه ما دا څنګه یعنی تا هاغه پخپلہ نکاح کې ساته او دا ویلی شیویری چې راستا ده زایي پور د څنګه هغه بیا پخ پهلنی کا کې سا دا د غ خپ درقلی دی او بیا همغ پهنی کا ک ساات خوفاه کا عبه ع کو دښځ حې عبه عاقبه د هغې نه جو شو شو دغ ښنه حظې عاقبه په سره په تلا غور کولو سره ح عاقبهغله تلا غور کو ونه کاهزه او جن غیرره هو او هغیر د بل خاون سره او په او نک وکړه د خاون غیر د د نه د بل چا سره دعدد د تردون نهروستو د بل خاون سره بیا نقا وکړه بخاري رو بخاري ااب ب قل هم نځ ااحاب واې پفتحل ب ځای مکر را نو د چا ورځه حق باندې گواہی پېښول دا چې کله خبر معلوم شي نو هغه بیا سکه هغه بیا پرې دي نبی دې سلام چه زده وکړه